Basi karibu katika shule ya Biblia. E, leo siku ya Jumapili tarehe tatu Mei mwaka 2020. Tunaendelea na kitabu cha Samweli wa kwanza. Tulitakiwa tumesha kimaliza lakini hapa katikati hatukwenda haraka hatukutana mara nyingi. Kwa hiyo bado tuko kwenye sehemu za mwisho mwisho za kitabu cha Samweli wa kwanza, kwenye jumla ya sura 31. Na, na leo kama tuliosomewa togo kwenye mrango ule wa nane, kwa hiyo bado mlango wa 29 na moja Ramis baada ya wiki hii tutakuwa tunamaliza na tutakuwa tumejifunza vitu vingi sana tutakuwa tumejifunza vitu vingi sana na tutaendelea kujifunza kama tulivyosema hatutaka kwamba tutarudi tutaendelea na Samuel wa pili tutakuwa tumechoka kusikia baadhi za Daudi kwa muda kwa tushasema tutahamia kwenye kitabu cha Mwanzo tutaanza kusikia Mungu alikuwa na maksudi gani wakati anakuleta mi nawe duniani kwanza kitabu cha mwanzo kabisa sura hamsini tutazisoma kila e, wiki sura moja moja na wakati huo tutakuwa tunasoma kitabu cha Yohana kwa habari ya wokovu Kwa habari ya makusudi makubwa ya Yesu Kristo hakuna kitabu ambacho Yesu anaongea kwa kinywa chake zaidi kuliko kitabu cha Yohana e, injili kwa hiyo tutaanza kumsikiza Kristo akinena mwenyewe sio mitume tena na manabii kwa hiyo ni baada ya wiki hizi na kumbuka pia tuliacha kitabu cha waefeso milango miwili hatukuimaliza bado sijapata mafunuo ya naomba tukisubirisha kidogo. E, sura ya 5 najulikana ni habari ya ndoa na familia. Sura ya 6 najulikana habari ya mamlaka za anga. Hizo sura mbili nimeona ni zisubirisha mpaka wakati ya majira. Kwa hiyo tumesomea milango mlango nane, jumla e, ya mistari iko na mitano ni mingi kiasi. Tutaona vitu vifuatavyo. Na tuishatoa pia ufupisho wa kitabu cha Samuel wa kwanza. Tuliona watu wakubwa kabisa watatu wanaopatikana kwenye kitabu. Tunamuona Samuel mwenyewe, tunamuona Sauli, tukamuona na Daudi. Kuna watu wengine wanapatikana. Na katika hao tunajifunza makusudi ya Mungu kutokana na mtu mmoja mmoja. Eh tunajifunza mtu mwema Samuel anamaliza safari yake akiwa mwema na hata anapotafu anaporudishwa kutoka kwa walio kufa anakuja baada na nena neno la Mungu. Utaona kwenye sura yale. Tutamuona Daudi mtu ambaye alimpendeza Mungu. Je, na, ma na makosa? E, na makosa. na ndiyo maana pia sisi tukua kwa dunia tunakuwa na makosa lakini tunatakiwa tumpendeze Mungu. Na katikati tunakuwa tunajifunza maana ya Mungu pamoja kwa na kwamba tunamiili miili Tukamuona Sauli mtu ambaye naye alikuwa sio mbaya lakini alikuja akalewa dunia. Dunia ikamjaa sana, e, akalewa ufalme, akalewa mamlaka, akaka, akaka, akaka, akamtukiza Mungu na sura mbili zijazo mlangu wa mwisho kabisa atakufa kifo kibaya. Kwa hiyo ndio tunalotaka kuona. Kwa nyamba 28 tuanze na hoja za msingi. Hoja kubwa ya kwanza, okay, tusome sana kwanza anasema ikawa siku zile hawa wa Filisti wakakusanya majeshi yao waende vitani ili kupigana na, na Israeli naye akishi akamwambia Daudi jua hakika ya kuwa wewe un, utatoka pamoja na nami jeshini, wewe na watu wako mstari wa pili naye Daudi akamwambia akishi "Vema sasa utajua atakavyo tena mtumishi wako" naye akisha akamambia Daudi "Haya basi mimi nitakufanya wewe kuwa mlinda kichwa changu daima hii mstari nitaisubiriisha mpaka wiki mpaka sura inayofuata hii sura inayofuata hivi vita vinavyo vinavyotokea kati ya wafilisti by the way kuna vita kati ya mkristo na dunia kuna vita kati ya roho na mwili roho inataka impendeze Mungu mwili unataka upendeze dunia roho inataka mpendeze Mungu mwili biblia nasema eh, roho iradhi lakini mwili ni dhaifu osipodhoofisha mwili nisipodhoofisha mwili lazima mwili utashinda roho na matokeo yake yatakuwa kama ya saudi Kwayo, kwa hiyo tunaona kwamba hii mistari, hivi vita vitakuja vita tunarokoa kusoma wiki ijayo hivi vita vitapamba moto kwenye mlango eti eh, ni wiki hii Jumataramishi mlango wa 29 hivi takwa mistari, nitaiacha kwa muda lakini kwa ufupi ni kwamba Daudi alishanaenda kwa kwa wafilisti yuko kwenye makosa ameua watu wanafanya nini huyo mtu ambaye anampendeza Mungu baada anafanya makosa lakini bado roho yake inamwangalia Mungu inamcha Mungu inatafuta kumsikiliza Mungu na Mungu mpiga piga mushoni masura hii mushoni masura hii mwa kitabu hiki actually sura ya 2 Daudi hii hii dhambi alioifanya ya watu japo alikuwa ni maadui wa Mungu Itakuja kumtokea pwani unajua nini kitampata Daudi kama Daudi Saudi atakufa hiyo ni dhambi kubwa yake inampa adhabu kubwa lakini Daudi naye ataenda kwenye atakuta watu wake nyumba yake wafaya, wakezake, wake wakezake watoto wake wameporwa wametekwa wamepelekwa mateka anabaki mkiwa anabaki mkiwa lakini ni mcha Mungu ukiwa mcha Mungu bado utapata ukiwa hakini isikufarakanishe na Mungu wako. Kwa hiyo Daudi baadaye atakuwa na Mungu wake na atapata ukiwa lakini Mungu atamrejeshea. Kama aliyopata aliyopata uh, Ayubu lakini baadaye Mungu akamrejesha ukiwa wakamtoa katika ule ukiwa. Wae misali tutaiacha. Twende msali wa 3. Kwa hiyo unasema usiseme mbona kama hatujaelewa ni kwamba Daudi yuko kwa Akishi mfalme mmoja wapo katika wafalme watano wa Wafilisti wa, wa, wa Gath ni mjini kwa kwa kwa lile jaji ni nani le? Goliath. Goliath. Nyumbani kwa Goliath, anenda mara ya pili hapa akapokelewa kwa sababu alikuwa na sababu ya kupokelewa. Sasa wanaenda kupigana na taifa la Daudi ambalo alishatawazwa kuwa mfalme. Mm -hmm. Eh? Kwa hiyo kuyo tutakuja kuiona wiki ijayo. Actually ni sema tu kidogo eh kusudi tusijeni kwa ufupi tu tutaona kwamba unapoingia kwenye dhambi itafika kipindi fulani dhambi itakufanya itakulazimisha kufanya kitu usichokitaka yuyu ameungana na wafilisti lakini tuaishema akijaa kwa ndani kwa sababu na, na sura ya ameungana na, na wafilisti watu wa waovu watu wanaopambana wenye miungu wasiomcha Mungu sasa yuko kwao anafikiri amekimbia ameungana nao sasa inafika wakati lazima aende kupigana na Mungu wake Damu itafika semfu. Damu Shemu Franka kulazimisha kutoa mtoto wako. Si unatafuta mali Inafika Inaweza Shemu Franka matupe mtoto wako tu na huo mali upate. Kaya Damu ya Daudi namlazimisha tutakuja kuona huko mbele. Lakini tuende kwenye sura kwenye mahubiri ya leo ambao ni mtiririko. Mahubiri ya leo haya sana Daudi, wala Sauli, ana Sauli na na Samuel. Aliyekushakufa baliwe. Msali wa wa tatu anasema hivi. Basi Samueli alikuwa amefariki dunia tuliona kwenye mlango wa shina tano Samueli alikuwa amekufa alikufa kwenye mlango wa tano. Nao Israeli wote walikuwa wamemomboleza na kumzika huko Rama nyumbani kwa Rama amini kwa Sauli kwa Samueli ni Rama kama nimesema Sauli ya majina yana karibiana lakini ni Samueli tunamwongelea Nabi wa Bwana ndani mji wake mwenyewe msali unaofata nasema tena Sauli alikuwa amewaondolea Mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. mstari wa Nao wafilisti wakakusanyika wakaenda kufanya kambi huko Shunemu, naye Sauli akawakusanya Waisraeli wote. Nao wakapiga hema katika Gilboa, huko ni nyumbani kwa Sauli. Mje sa wa Sauli ni Gilboa e, au Gibea. Basi alipowaona hao majeshi wa huyo Sauli akaogopa na moyo wake ukatetemeka sana lakini Sauli alipouliza kwa Bwana Bwana hakumjibu wala kwa ndoto wala kwa urimu wala kwa manabii ndipo Sauli akamwambia watumishi wake nitafuteni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi nipate kumwendea na kuuliza kwake watumishi wake watu wakamambia tazama yuko mwanamke mwenye pepo ya utambuzi huko Endori basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine kisha kaenda ye na watu wawili pamoja naye wakamfikia yule mwanamke usiku akasema tafadhali unibashirie kwa utambuzi ukanipandishie yeye nitakaye mtaja kwako yule mwanamke akamwambia angalia unajua aliyofanya sauli jinsi alivokaatilia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi mbona basi wanitegea kanzi uhai wangu ili kuniua usuli wa kumi. naye Sauli akamwapia kwa bwana akasema aishivyo bwana kupata adhabu yoyote kwa jambo, kwa jambo hili ndipo ile mwanamke aliposema je ni nani nitakaye kupandishia naye akasema nipandishe Samueli. hata ile mwanamke alipomwona Samueli alilia kwa sauti kuu na ile mwanamke akamwambia Sauli akasema mbona umenidanganya kwa kuwa wewe ndiye Sauli Mf mfalme kama akamwambia usiogope waona nini ile mwanamke akamwambia Sauli naona Mungu kwa herufi ndogo anatoka katika nchi naye akamuuliza ni mfano wa nani akajibu ni mzee anazuka naye amefunikwa vazi basi Sauli akatambua ya kwamba niye Samueli mwenyewe akainama uso wake mpaka nchi akamsujudia. Unaona ni kisha fulani kirefu kidogo lakini pia kigumu kidogo. Na ni vitu ambavyo huwa havipo katika hali ya kawaida. Sauli uh, ana, ame, ame, alikuwa na anamtegemea, alitawazwa na Samuel. Ambaye Samuel ndo alikuwa anawatawaza wafalme paka wakati huu. Alimtawaza na Daudi kwa mlango wa 16 wa kitabu hiki. Sasa Samuel alishakufa. Kwanza hata kabla hajafa, kwa alishaachana tangia mlango wa 15 anasema hawataonana tena watakuja kuonana huku, ahera labda sasa hawakuonana tena walikuja kuonana kidogo wakati Dauli amekimbilia kwa sa, kwa lakini ha, ha, ha, hawakuwa katika kazi waliokuwa wameitiwa kwa pamoja na Mungu ya kuliongoza taifa la Mungu e, sa, Sauli kuna vita vya Wafilisti vime na Wafilisti walikuwa na vita vibaya walikuwa wakipiga wanapiga kweli Sauli sasa hataki kwenda vitani mpaka apate msaada. Hakuna msaada. Ana, hembo tunasoma msali ule wa wa 6. Biblia inasema, "Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, hakumjibu wala kwa ndoto, wala kwa ulimu, wala kwa ana nabii. Anajaribu kumuita wa Mungu na kumuuliza, Mungu hamjibu." Somo la kwanza tunajifunza Nyuma Mungu alikuwa hammjibu Sauli. Sasa hivi Mungu hammjibu. Anapiga maombi, anapiga sala, anafanya nini? Mungu hammjibu. Unadhani tunajifunza nini katika somo hili? Sauli yuko vizuri na Mungu? Hayuko vizuri na Mungu. Leo hii watu hata kwenye ugonjwa huu mkubwa, uliosikia watu wanataka tukusanyike, twende tukamombe Mungu wakati wa kujitakasa. Ni nani Sauli? Muda wote Biblia nasema mkizishika amri zangu mkikana ndani yangu na neno langu likikana ndani yenu ombeni loroteri tutamuomba Mungu na Mungu atajibu pale ambapo tukao tunamsikia Mtoto mkaidi mtoto asiye kaa nyumbani mtoto ambaye hamsiki mzazi hata akimuomba kitu anaweza simupe Na hii inatokea mpaka kwa Mungu Sauli anaomba msaada hapati leo hii tujifunze tusipo e, na hii haikuwa mara ya kwanza hem tuone katika kitabu cha Samuel hii ya kwanza mlango wa 10 na na na 5 e, kuna sehemu nyingine ilikuwa sio mara ya kwanza eh Daudi eh ana, ana twende tu, kwenye mlango ule wa wa 14 mlango wa 14 nane abab yake 18 hivi. Sauli alikuwa wakati huo ha, ameanza kum, kumkataa Mungu, hataki kumskia. Mungu anamwambia Usi, usizini, anazini. Usifanye washerati, anafanya washerati. Ondoa mashoga katika nchi, mashoga wanaendelea kutawala na kutamalaka. Halafu anataka tupige magoti tumombe Mungu atuponye. Hiyo kitu haipo. Mungu anaweza kutuponya kwa neema yake mwenyewe. Biblia inasema Mungu ni mwema kwa wenye haki na wasio haki. Anawanyeshea mvua, Nje, mvua ikinyesha, Mungu anaweza kunyeshea mvua kwa watu wanaomcha Mungu Pekea Lakini anasema hapana, ngoja niwape wote, yamkini atatoka mmoja baadaye atapona atakuja kwangu. Tuene katika Samuel wa 1 wazo 14 mstari wa 18 kwa 38 B.C. Nimesema nane, nane Biblia inasema hivi, nilipoku Sauli Eh mlango wa 10 na tumesema mlango wa 14 na 15 Okay tuta Okay nitakuwa ni nakaribisha wanao sema kama si la usiseme usiseme okay? Kwa hiyo kama hujakaribisha kusema usiseme Watu nasoma katika mlango katika sa, e, Samuel wa kwanza mlango ule wa 10 na nne eh 14 Sauli alipokuenda kupigana na okay. Mimi sare hatutausubirisha kidogo. Bado hatujaandazwa. Eh. Lakini Sauli sio mara ya kwanza anaomba Mungu. Katika sio mara ya kwanza pia anamkosea Mungu. Mungu alimwambia ukienda utawapiga wa malaiki utawapiga e, wote na u, u, usis, usis, usibakize chochote akaenda akabakiza mfalme wa gagi akabakiza kondoo walionona akabakiza vitu vingine yule gagi alikuja kuwawa na samueli mwenyewe kwanza hapo mtu akasema ufalme umeondoka kwako na ulalua ukalaruliwa ufalme wa Sauli eh kwa hiyo tutaendelea katika samueli wa kwanza eh, mlango ule wa wa 28 na 28. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa ufupi tu ukitaa Mungu atusikie, tumsikie sauti yake. Hebu tuende katika kitabu cha Mithali. Mithali mlango ule wa 20 na 28 Mithali ukifungua Biblia wako katikati kuna kitabu kinaitwa Zaburi, kulia kwake kuna kitabu kizuri pia chenye sura 31 kinaitwa kinaitwa inaitwa uh, uh, Mithali. Mithali mlango ule wa 10 na Wa na 28 Biblia nasoma hivi. Wango wa nane Msali tusome ule wa wa 9. Biblia nasoma hivi. Yeye aligeuzae sikio lake asiisikie sheria hata sala yake ni chukizo. Hatakuisikia sheria, hata kusikia neno la Mungu. Sauli alafu anataka apige magoti aombe Mungu. Mungu anenena naye anasema pana. Sasa tutaona kwamba. Kwa hiyo kwa tunaweza kujifunza mambo mengi huku ya bali lakini ni ufupi tu kwamba twende pia twende katika kitabu cha hii hoja ni, ni kubwa. Twende katika kitabu cha Jana katika agano jipya. Twende katika Yohana. Yohana mlango ule wa 10 na, na tano. Yohana kwenye agano jipya ile njiri, nne njiria ya mwisho kabisa Yohana 15 tusome mstari ule wa saba Biblia inasema hivi Ninyi mkikaa ndani yangu kukaa ndani ya Mungu nifanye nini nikumsikiana neno eh na maneno yangu yakikaa ndani yenu maneno ya Mungu yanakuambia ya neno kubwa kabisa la Mungu linatuwambia tusimtende dhambi na tumeona kwamba kazi kubwa ya Kristo aliokuja kufanya duniani ni kuziharibu kazi ya shetani eh na maneno yangu akaa ndani yetu ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa kwa hiyo tunaona kwamba ili usudi tu ome, ni maneno ya Kristo akaa ndani yetu watoto mtakuwa wa, Atoto, wa, wa, wa kimia, eh? eh? Kwayo, kwa hiyo tunaona kwamba Sauli ameshin asante Yuko kinyume na na na, na, ma, na mapenzi ya Mungu. Alafu nataka kumuita Mungu amsaidie. Mungu akoonena naye kwa ndoto, kwa ulimu. Ulimu ilikuwa ni aina fulani ya ya ya manabii waliokuepo. Unajua wakati huo neno wa Mungu lilikuwa bado halipo. Ilikuwa bado chachu. Ufunuo ulikuwa jiandikwa gani jipya lolote lilikuwa kwa gano kitabu vikubwa kama vya Isaya maombolezo zaburi yenyewe ilikuwa inaandikwa naiko na vitu vichache kwa hiyo Mungu alikuwa na namna Mungu na hata ukisoma katika kitabu cha Hebrewia mlango wa kwanza pale nasema Mungu ambaye hapo kale alinena na watu wake kwa, kwa njia nyingi alikuwa anatumia njia kama ulimu ulimu ni watu ambao Mungu alikuwa amewaweka wanaenda wanatumia rafiki ni kama maagano au yuni lakini kwa mapenzi ya Mungu wanauliza kwa niaba ya mfalme anasema mfalme anataka iki na hiki mungu anamwambia ende nini manabii fulani lakini hawakuwa wale wakina na samuel ulimu ni, ni vifaa fulani walikuwa wanatumia hao watu e, kwa kwa njia hizo zote hakuna sasa mtu asipo leo hii mtu anaanzisha biashara ile biashara isipokubali tu mwezi wa kwanza wa pili wa tatu akiona hamna na wenda sehemu nyingine anajidanganya anaenda kupeleka misalada kadada lisipokubali haraka sana anaenda kwa wagango wa Nicho ajofanya Sauli? Nicho anachofanya Sauli? Sauli alipoona Mungu hamjibu, akasema atuanzie msali ule wa wa wa 10. Oh okay. hata wa, wa saba, Anasema hivi, ndipo Sauli akamwambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo ya utambuzi, Na sisi kwa nini anamtafuta anamtafuta mwanamke? tena. Biblia nasema usimwache mwanamke mchawi kuishi. Lakini mimi nilivyosema kwenye King James by the way, sikupata muda wa hii. Wala hajasema mwanamke kwenye King James. Alisema usimwache mchao kuishi. Sasa Biblia ya Israeli imejitafsiria Kwa unadhani Mungu usimwache lakini vile <laughs> ni yote ha, ha, Mungu hey. lakini hapa tunachokiona Sauli anatafuta mwanamke mchawi. Labda ndiyo walio wengi wanaofanya uchawi, labda sijui. Mimi baada na soma nilizokikuta kwenye Biblia. Na nje ya Biblia si taongea. Nje ya Biblia si taongea. Kwa hiyo tunaona anawaomba wanamwambia bwana kuna mtu huko Endori ni, ni kama mtam mwingine ambaye anapunga pepo. Pointi ya kwanza yuko kushajifunza paka sasa. Tukitaka Mungu atusikie lazima tumsikie pazo. Eh, na sikuwa nimefika kwenye mistali mingi sana. Hem katika kabla tuenda kwenye pointi ya pili ya uchawi eh, ambao tuna vitu vingi sana vya kujifunza. Leo jamii za, zetu ni za kichawi sana. Kuna mambo ya kichawi yanaendelea lakini hatuyajui lakini ya kichawi. Tukisha yasema kwenye neno hapa utagundua kwamba haya mambo sio ya kawaida. Hem katika kitabu cha mithali Mithali tulikuwa tumetumesha soma kwenye agano jipya tumetumesha soma kwenye mithali pia tulikuwa tumesoma lakini tuende kwenye mithali Mithali mlango ule wa tu e, Biblia inasema hivi Mithali mlango wa kwanza mstali, ule wa ishina, ne, Biblia inasema hivi Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa Nimeunyosha mkono wangu ashiangalie mtu bali mbebatishe shauri langu shauri langu la Mungu ni neno la Mungu shauri la Mungu neno la Mungu wala hamkutaka maonyo yangu mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Mungu alikuwa anacheka siku ya msiba wa wa Sauli. Kwa hiyo so, hawa wa Filisti walikuja kumooa kwenye vita hivi hivi ndipo alipofia. Ulikuwa msiba ule. Eh? Anamlilia Mungu. Ni mfalme alimtawaza yeye. Anamlilia Mungu Mungu afanye nini? Hamjibu. Kanuni iko clear. Iko wazi. Tukitaka Mungu atusikie umsikilize kwanza. Anasema kwa sawi nimeita, hamkutika. Kwa sababu nimeleta me, ni shauri langu Anasema mstari wa shina tano mithali mlango wa kwanza anasema bali umembatisha shauri langu wala hukutaka maonyo yangu, maonyo ya Mungu. Maonyo ya mungu. mungu ni Mungu wa dhanu. Unasema Nione nini. Eh? Msari wa shina, sita nasema, mimi nami nitacheza siku msiba wenu, nitaadhihaki siku ya hofu yenu ifikapo. Hofu yenu ifikapo kama tufani na msiba wenu ifikapo kama kisulisuli. Ziki na taabu zitakapowafikia nipo atakaponiita lakini nami lakini sitaitika watanitafuta kwa bidii wasinione. Hey, mungu wetu anatupenda leo. Hapana, haya ndo maneno ya Mungu. Unaweza ukaenda ukadanganywa, hauka ukapewa matumaini ya uongo lakini ukwendo huu. Mungu anasema mkitaka kunisikia kaeni dani yangu na mimi nitawasikia. Nikiita na nini itikieni. Kama hivi ambavyo umeamka asubuhi mkaacha vitanda venyu mkaja hapa kumskiliza Mungu. Hicho Mungu anachokitaka kwako. Shikiria hapo. Kesho na hata kama kuna kusanyika siku nyingine isiyo Jumapili. Njoo tena tusikie sauti ya Mungu. Huyu ni mfalme. Mfalme anafika sehemu twende analia. Inawezekana labda wewe ujalia sana. Inawezekana umelia. Inawezekana una machozi. Moyo wako Lazegana una una majonzi lazegana hujui kesho kuna maisha gani yanakuja lakini tukimsikiliza la Mungu kesho atatashughulikia. Nani anajua kesho yake? Nani anajua kwamba kesho kutakuwa kuzuri akubali. Hakuna anayejua si ndio? Sasa yule Mungu ambaye ananena kwenye neno lake, anayejua mwisho kabla ya mwanzo na mwanzo kabla ya mwisho, ni yeye ambaye tunatakiwa tuweke maisha yetu mkononi mwake. Tuweke yake ni maisha yetu? Nlicho Mungu anachotaka. Tuisikie sauti yake halafu tumuombe. Ni sababu wewe usikuniambia kwamba eti tukusanyike siji leo nishika kuombea siji vitu gani hapana. Haipo. Leo hii kuna madhambi makubwa yanaendelea katika jamii hakuna rei hasa makanisa. Hasa makanisa Makanisa yameenda sayame kuwa kuadanganya watu na kuwachezesha miziki na kuwapa mahubiri ya uongo uongo uongo uongo Maneno ya Mungu ndo haya. Kumsikii na yeye hakusikii. Emtuele katika kitabu cha cha cha, ku, cha, ku, cha kutoka kutoka mlango ule wa Kutoka Eh okay kumkumbura au kutoka ishirini twende mbele kidogo twende kutoka ishirini ishi. Eh lakini twende kwenye kutoka 20. Biblia inasema hivi. Msali wa 5 kutoka ishirini kutoka ishirini msali wa usivisujudie usivi wala kuvitumikia kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu na wapatiliza wana uovu wa baba zao. Hata kizazi cha tatu na cha nne, cha wanichukiao mtu asiyeisikia sauti ya Mungu ni, ni adui wa Mungu. Kichwa kwanza Mungu anachokitaka kabisa ni kumf ni kuf, kuf, kufungua masikio yako na nena. Basi, vitu vingine vyote vitafata baada ya hapo. Anasema ninawapatiliza watoto madhambi ya wazazi wao paka kizazi cha tatu, paka cha nne, Anasema ni Mungu mwenye wivu ndo tabia ya Mungu. Eh? Anasema nami na warehemu maelfu elufu wanipendao na kuzishika amri zao. Ukiangalia hapa Mungu anaongea maneno ya ukali lakini ukichunguza mizani ya Mungu ni ya wema kuliko ya ubaya. Na Mungu anasema na vyote, anasema Mungu anabariki na Mungu ana Mungu anahuisha na Mungu anauwa Mungu ana sauti zote. Na kama wazazi lazima tuwe na sauti na sura zote mbili. Watoto wetu tuwapende tuwape vitu vizuri lakini vile vile to upande wa pili kama wa Mungu Baba wakuwawajibisha kuwajibisha. sababu leo hii vijana wanatembea wa, migongo iko wazi na, na, na matako yao. Chafu. Sababu wazazi wanawafundisha kuvaa vibaya wakiwa bado wadogo. Niyo tabia ya Mungu hii. Lakini tunamuona hebu angalia maneno ya Mungana na mimi ninawarehemu maelfu kwa maelfu ya hao wanaonipenda wanaonisikiliza. Tuko. Mungu inaonekana watu wanaomsikiliza warehemu kwa wingi mwingi sana. Hivi goma Mungu hizi ili tunayovuta hi. Ukienda nani ICU ile oxygen unayoivuta kwa kui ambayo imetengenezwa mwanadamu ndani ya, ya, ya wiki moja tu unaweza kutoka unadaiwa milioni tatu milioni 4 Australia serikali hospitalia ya, ya private unaweza mpaka milioni 8 i kuvuta ile oxygen ile iliyochujwa ili sawa lakini hii oxygen Mungu aliyotupa alitupa bure tangu tuivute mpaka sasa hatujawahi kulipa hata shilingi moja ila ikitokea akaikata tu hivi dakika tatu tu Mungu si Mungu mwenye rehema hapo kama mwanadama anakuzia kwa milioni tano kwa wiki, Mungu anakupa kwa milioni kwa sifuri, kwa mashako yako yote. Wengine wanaishi mkaa miaka mia, na ninakuombea uishi miaka mingi. Basi Mungu ni Mungu mwenye lakini Mungu hafuji dhambi. Hapendi dhamme. Lazima tujitakasi. Tukitoka pale tujitakasi. Ni kama chafuka, mtu ambaye amechafuka, mtu kichafuka sana ukaenda ukashika ma oil na nini kama mafundo wa Yani uki ukioga sabuni ya kwanza haitakasi. Unatakiwa wewe ukaoge na ya pili haitakasi. Hapo sasa kwenye ya tatu ndio unaweza sasa kutafuta hata dodoki. Mara ya yani, nne na tano mpaka uje utakasike ni hatua kwa hatua hapo kwa hatua hatua mpaka tunafika. Kwa hiyo tunaona kwamba eh Mungu anawasikia wale wanaommsikia. Hakumsikia Sauli na Sauli matokeo yake alikufa. Lakini kitu kingine ambacho unakiona hapa na hiki tukiangalia kwa kweli naomba tukiitume tukipewa muhimu sana. Ni habari ya mambo husu pepo, mambo ya pepo na uchawi na nini. Haya mambo sasa hivi yapo kwenye makatuni za watoto wetu. hizo Nohijona jina anaitwa Mr. Eh, naanza kuisahau kwa sababu sija mwingenia muda mrefu sana. Yaani hata sitaki hata kuviangalia. Spiderman jamani anakuwa na vidole kama, kama kama kama kama makucha makucha anaruka anaza yote ni msi wanafundisha watoto wanawapa roho za uchawi huyu mwanamke mchawi anamtoa Samueli chini alipokuwa ameshazikwa kwenye manguo tano. anamrudisha huyu mtu wewe unaitwa ushirikina ni kama anamfufua leo hii ukienda kwenye magazeti kuna vitu vinaitwa horoscope Horoscope, Venus inaitwa nyota. Nyota. Sijui nyota yako ni mwezi wa, si wa, wa, wa, wa ngapi. Mtu aliyezaliwa si mwezi wa 3, mwezi wa 5, mwezi wa 10, mwezi wa ngapi? Si vitu gani? Kuna watu wengine lazima kila siku asome horoscope. Vile vyote ni mateno moja ya kupunga pepo. Inabokuja kuona kesho yako na kesho kutwa kwa kutumia vifaa vya kibinadamu. Maana yake hivyo ni vifaa vya mapepo ni nguvu za shetani. Ni mtu mwenye pepo la utambuzi. Na ameenda mpaka makanisani, anakuja mtu tushao kwa kanisa moja, sita lisem. Chukua mtu anatoka si Zambia huko. Analipiwa na nani? Analipiwa na na, na, na, na, na, na kwa michango ya watu. Anakuja wewe na kuona. Ninaonekana kwenu yako wenu bado unajifanya msichana wakati tumeacha watoto. Mtoto wako wa kwanza wa kiume anasoma darasa la ngapi? Anaanza Hizo ni pepo za utambuzi? ambazo ndo alikuwa anazitegemea Sauli. Zipo mpaka makanisani. Biblia nasema mpinga Kristo atafika kanisa, ataenda kwenye hekalu la Mungu na kusimama na kujifanya kama yeye ndio Mungu. Na nasema katika vitu wasisuruka wapili mlangwa wa pili. Hem tuende pale. Kama kama mpinga Kristo anaenda na kaa kwenye kiti cha Mungu, je? wa, wa, wa Watu wenye pepo za utambuzi kwenda kwenye madhabahu wakaanza kutambua ni kitu ya ajabu sana. Tweni katika watesoniko wa pili. Watesoniko wa pili, mlango ule wa pili, usali wa 3 bila nasema hivi. Watesoniko wa pili. Mlango wa pili. Hmm. <coughs> Tunaenda okay. Watesoniko Mstari ule mlango wapi, e, e, wa pili mlango wa ule eh wa watatu. 3 hivi mtu hawaye yote asiwadanganye kwa ajili ya hayo yote maana haiji kuja ku, kwanza ule ukengeufu akafunuliwa yule mtu wa kuasi maana oharibifu yule mpingamizi Ajiinuae nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa hata ye mwenyewe kuketi katika hekalo la Mungu akajionyesha nafsi zake yake kana kwamba yeye ndiye Mungu Anaingia kwenye hekalo la Mungu anachukua nafasi ya Mungu Anakuambia ninaenda nina, nina, nina kutabiria maneno haya hapana sio ni pepo za utambuzi Na ukitaka kujua kwamba Mungu ana kwambia kuambia kesho yako lakini anasema katika neno la Kita kujua kwamba huyu sio wa Mungu ametuma na shetani. Kipimo kimoja tu, kimoja tu. Mpime kwa neno la Mungu. Ana neno la Mungu? Yuko radhi kukubali kitabu cha Mwanzo sura hamsini, akasoma Isaya sura sitini na sita, hawezi. Kwa hiyo anaenda tu, anafanya kama shetani. Shetani wakati anamjaribu Yesu unajua alifanyaje Alienda kwenye Zaburi ya tisini na moja akaanza kumwambia anasema hemu mjirushe, uh, maana imeandikwa alienda huyo maandiko nae maana imeandikwa atakuagizia malaika wakupokee uh, usije ukajikwaa mguu kwani shetani ana biblia leo hivi jana misikitini wa, watu wana biblia lakini haiwafanyi kwamba wananena neno la Mungu hata kidogo kwa tutarudi katika kwa hiyo mambo ya uchawi mambo ya uchawi Leo hii kuna hayo mambo yanaitwa nyota. Mambo yanaitwa horoscope. Mamba, sasa hivi kuna movie. Movie, movie hizo chake ni filamu. Filamu karibu zote sasa hivi za kisasa lazima ziendane na uchawi. Unajua shetani ana tabia moja naomba tuelewane kuhusu yabaya. Shetani ili kusudi aharalishe kitu kwanza anakifanya kionekane ni cha kawaida kawaida. Uchawi ni kitu ambacho yaani ni giza la totoro utakiu kuhusikana na uchawi kafishi lakini kwanza anakifanya kinakuwa sehemu ya tv yako sehemu ya katuni za watoto wako baadaye anakifanya kuwa sehemu ya movie halafu unakizoea ukishazoea kitu huna tatizo nacho nani anadhani kwamba nimetafsiri biblia tofauti kama yupo Ayo naamin dai kama yupo basi akatengeneze na ni kwenye. sija no, hii movies za Nigeria movies za Kitanzania movies hizi zimetokea Hollywood na, na huja uchawi hujaptoa movie huja enda siji movie moja enecho, siji Devil's Kingdom kifupi nasema, usoma katika zaburi ya na 103 Daudi anasema Bwana sitaweka kitu kilichochafu mbele ya macho yangu Uchawi, sio kitu kizuri na ni maeneo ni eneo ambalo sina utaalamu kwa sababu usidijui sana msijakutana nalo katika maeneo mengi lakini sema mtache niweza zipata nitasema lakini naamini uchawi umo katika biashara unakuta mtu amepanga pete ya kwanza ya pili ya tatu mpaka mwisho ya kuita wateja ya kutunza mali sijuu ya nini amezipanga hapa paka hapa uchawi umo hata katika siku hizi hata kina mama wanazivaa hapa Wanakwambia sijuu ni shanga wewe uchawi pia na watoto wa watu Nakuta wamefungwa shanga hapa chini hapo wengine shingoni ana na makanisani Leo no, hivi kuna watu wanaitwa wagango wa kienyeji, mtu ana a, kila wiki lazima aende kwa mgango wa kienyeji kuuliza mambo yake. Na mkiristo Mkristo. Huwezi kaenda kwenye kanisa, mkaanza kuimba nyimbo, "Ewe Bwana, ewe Bwana, usiuguse uchawi," afu mtakaaacha kwenda. Tu Tutu, lazima tufungue kwa maneno ya Mungu. Lazima kufuliwa. Na ninaongea nguo ya Biblia. Sio kwamba kuna mtu na mtuhumu, hapana. Unahubiri unahubiri neno la Sasa likikuangukia kama kuna sehemu maneno mengine leo uhubiri yananihusum moyo wangu mimi lakini mengine kwa kweli unahubiri na najisikia moyo wangu unapasuka Eh lakini haiwezi kanizuia kusoma neno la Mungu kwa vile tu itakuwa imenigusa mimi au imegusa familia yangu au imegusa watoto wangu au imegusa na riwa ngapara Neno la Mungu linatoka kuna simba anatumana neno langu hata ni diabu ile sasa wewe unikumbieni wanadamu tumechafuka kiachafu tuna matope hakuna matope ukiwa na matope na uchafu dawa ni sikua mara nyingi alafu kaendelea kujitakasa si ndio je je wakati wa kuoga wakati wa labda maji ya baridi na ni unajisikia vizuri lakini ukishatakasika ukishakauka labda mimi unapata ukajikausha unajisikia vizuri tukisha jitakasa hivi watoto wetu hawa wakajitakasa uko kwamba mwanangu hata nikimwachia akaenda sehemu ataenda anaulinzi wa Mungu anaijua kweli ya Mungu unakuwa na amani ya kweli hii mambo ya kudanganyana shiki na siji unaowabariki 2020 hawakujua hata kama corona inakuja mwaka wa gona wenda kuabariki wote. Ni mwaka wakurejesha dunia nzima huyu uchumi naenda kuimarika. Koloni inaanza kukata mmoja baada ya mmoja. Sasa hivi Marekani, lile taifa kubwa lenye nguvu kuliko wote, wanakufa watu karibu 2500 mpaka 3000 kwasi. Kwa siku kwa consistently almost for a week. I mean for a Zaidi ya mwezi mmoja kila siku kila siku watu wanakufa 500 ukitafuta equivalenti yake kwa Tanzania kwa sababu ni taifa kubwa kiografia na ki, ki, ki, ki, ki idadi ya watu wana watu karibu 300 330 na kitu milioni yani wame, ni kama ni kama mara 6 na kidogo ya wa Tanzania kama ingekuwa ni Tanzania wangekuwa wakufuatwa kama 500 au 100 500 kama na hamsini kwa siku kama ingekuwa ni ile taifa ukubwa yake ungekuwa ni kama huko lakini si bado Hata watu 150 idari ya waogonjo kimsingi hatujafikia. Kwa nini tusiniue sauti zetu na kumsha Mungu da kwa mtakatifu mbele zake? Kuna msemo akisona nasema hivi. Gidan yako hakinyolewa unafanya nini? Unatia maji. Una maji. Yanayokunyolewa nayo Kutia maji ni kwamba unaandaa nywele zile kwa. Maana yake ukiona wenzako yanawakuta na wewe umkini tia maji au basi jisalimishe kwa Kristo tubiliani injili ya utakatifu. Kwa tumeaona tumegusa uchawi kidogo lakini uchawi uko sehemu nyingi sana. Uko katika biashara, uko katika kazi, kuna watu wengine hapati haendi kufanya kazi kila wiki, lazima aende afanye mazindiko. Na Yesu Kristo. Hao hao Uno sikia eh bana eh bana eh bana upepo wa kisulisuli uingie na hela ndo hawa hawa si wapo si hawa wapo hawa hapo na wengine hawapo lakini lazima tutafute utakatifu lazima tutafute utakatifu wa Kristo Anasema iweni watakatifu kama baba yetu wa mbinguni aliye mtakatifu. Tupine Na naomba nikumshie kitu kimoja. Tunasoma kwenye agano la kale. Biblia nasema, Mungu anabadilika au abadilike? Biblia nasema, Kristo ni yule yule jana na leo na hata milele. Kitu kile chokula chukiza Kristo zamani kinamchukiza Kristo hata kesho. Kama uchawi umchukiza Kristo wakati wa, wa Sauli, unamchukiza Kristo wakati wangu na wewe. Point ya tatu tunaenda kujifunza. Kwa hiyo tumejifunza ubaya bio tumejifunza kwamba tusimtegemee Mungu kutusikia kama hatotaki kumskia na tumesoma mistari mingi. Ningeenda, ningeza hata kusoma kwenye Zakaria, niweza hata kusoma kwenye, kwenye kwenye kwenye kwenye Isaya, Zakaria mlango wa 7:11 sikusoma, sikuwa na muda wa huko. Eh, ningeenda kusoma Isaya, niweza kusoma sehemu nyingi nyingi nyingi same nyingi, sehemu nyingi. Eh? Na katika kufunga hii habari ya mambo ya uchao chawe haya. Hem tuone katika mistari michache. M tuone katika tuone katika wa kutoka 22:18. Biblia inasema hivi. Kitabu kile cha pili kwenye vitabu vya gano la kale. Eh tusome kutoka 22:18 Biblia inasema. Toka 22 Anasema hivi Usimwache mwanamke mchawi kuishi naanisha sema huu mstari moja moja ni usome kwenye King James mniambie kwamba Biblia ya Kiswahili inatuhubiri in, in, in, in neno la Mungu au inatuhubiri in, in, in, in neno lake wenyewe wewe usome kwenye King James I King James imetafsiriwa mara nyingi mstari 11 Kutokea kwenye lugha zile mbili lugha ya kitatwe lugha ya kigreek iliyoandikwa kwenye agano la kale agano jipya lugha ya kibrania hiyo wa gano la kale vitabu vya Musa na vile vingine na lugha kidogo ya kisiriak eh, eh kuna baadhi ya maeneo kama kwenye kitabu cha cha, cha Daniel hem tu kutoka katika kitabu cha cha kutoka kwenye kwenye King James tuone Mungu anasemaje alafu tuambie usimwache mwanamke mchao kuishi tuone kama ndivyo Biblia ndio inavyosema na tujiulize sasa lengo la hawa watu kutoa Biblia ya Kiswahili walioikosea lengo lake ni nini kwa Mungu haweza kani sema kwenye mstari huo wakasema usimwache mwanamke kuishi alfa usimwache mtoto kuishi we anasema katika katika katika King James 22 18 Biblia anasema hivi Though shall not suffer a witch to live nani anajua kiingereza akatafsiria akataf haba hapa nimeruhusu Though shall not suffer usimache mtawi kuishi. Hapo kwenye hili neno kwa wale mnaojua Kiingereza kuna neno mwanamke. Halimo. Lakini unawaambia huyu si mwanamume mchao kuishi. Kiingereza walikuwa zimeiwa kwa kwenye Biblia ya Kiswahili kwa makusudi. Kushudu watu wapotee. Kwa ruga nyingine basi mache mwanaume mchao kuishi labda ndio angeweza kusema. Ndio ndio tafsiri ya Biblia ya Kiswahili. Okay, ngapi vile usimwache mchao kuishi Biblia hiyo. Okay, unaniwa sasa ina maana tukiwaona katika agano vita yetu sio vita vya damu na nyama. Kwa sababu dunia haitaki kuishi sheria ya Mungu, basi Mungu anasema, "Okay, na mimi naitoa naweka kwa wale walioniamini naweka kwenye mioyo yao." Anasema, "Sheria yangu itayanika katika mioyo yao." Lakini lazima tuichukie, tuinatuipige tui, tuipige kwa neno ya Mungu na kuitungua. Na twende katika vitabu hivyo hivyo. Ndio kwenye kutoka mbele yake kuna kitabu cha Walawi kulia kwake. Walawi mlango ule wa 20 mstari wa 7. Wa walawi 20 saba anasema hivi. Chukua kwenye kutoka, Enda kulia, na kitabu kinachofuata kitabu cha Walawi. Twende mlango ule wa 20 mstari wa 7 Bili nasema hivi. E, mstari wa nimesema mstari wa ngapi? Wa 27. Walawi 27 bila nasema hivi. Tena mtu mme au mtu mke alia na pepo au alia mchawi hakika atauawa watawapigwa kwa mawe damu yao itakuwa juu yao wenyewe hapa unaona wamba nawasema wote sasa leo hii uchawi umekuwa ni fashion bila bila movie bila uchawi movie haijakamilika to tusikuru tusikubari kukubali kuzamishwa na dunia ya waovu. Pointi ya tatu tunaiona, tuendelee kwenye mstari wa 15 kwenye tunarudi katika Samuel wa kwanza, lango ile wa 28. Mstari wa mstari, Biblia anasema mstari wa 15 anasema ndipo Samuel akamwambia Sauli, "Mbona umenitaabisha mimi hata kunipandisha juu?" Sauli akajibu, "Mimi nimetabika sana kwa kuwa hao wafilisi, filisti wananifanya vita, naye Mungu ameniacha, Hanijibu tena wala kwa manabii wala kwa wa kwa hiyo nime nimekuita wewe ili wewe unijulishe nifanyeje Samuel akamwambia akasema kwa, kwa nini kuniuliza mimi ikuwa Bwana amekuacha na wewe naye amekuwa adui yako Mungu anafika naakuwa nini akasoma kitabu katika kitabu cha maombolezo sasa chama leo leo pili. Biblia inasema Mungu anageuka na kuwa adui ya watu wake wasiomcha. Mungu sasa hivi amekuwa adui wa, wa, wa, wa walokole. Warokole wanauma ukimwi kuliko kabila nyingine yoyote ile. Kuliko dini nyingine yoyote ile, Ndiyo sio. Ndio. Naenda kwenye mkwa ya kilokole. utakuta ukimwi ndio unakula pale. Warokole ndio maskini kuliko watu wengine wote. Sasa huyu Samueli, huyu Sauli alikuwa ameokoka by the way alimuamini Arimu, mungu lakini akawa aka amejitenga na mungu mungu akageuka kawa adui yake biblia inasema turudie pale nasema yeye msalimu 17 samweli wawanza nane yeye amekutenda kama alivyo sema kwa kinywa changu bwana amekulalulia ufalume mikononi mwako na kumpa jirani yako yaani yaudi mungu amemwach mungu amemwach sasa hem tujifunze. pointi ya tatu naiona. Tunajifunza vitu vingi lakini kubwa tunachojifunza ni nini hapa? Ni kwamba Sauli haya maneno Sauli alishamiwa na Samuel alipokuwa bado hai. Anasema umemwacha ume, ume, Bwana, umefanya nini? Fanya nini? pointi tunajifunza hapa tunajifunza pointi mbili. ya kwanza kabisa katika ambayo ndo ya tatu katika zile kubwa tu kujifunza. Tunajifunza kwanza uchawi kama sio kitu cha kucheza nacho na kipo katika maeneo mengi na tujitenge mbali kabisa Ndiyo, by the way ni nisahau kusema ndio ndio ndio amri ya kwanza ya Mungu mambo yanayohusu uchawi ushirikina wa kumshirikisha Mungu pembeni ya Mungu kwa lakini kisingine huo ndio amri ya kwanza ya kumpenda Mungu nasema usijifanyie masanamu na vitu vingine zinafata nyingine zote na ya pili tu leo uona ni ya uh, ile husu nini eh tunatafuta Mungu atujibu wakati hataki wa msikia sauti yake ifsud Mungu atujibu lazima tusikie sauti yake point ya tatu hii tunaiona kwamba e, kuna watu tusitafute tu Mungu kutusikia kupitia watu wengine kama sisi wenyewe hatusikilizani na Mungu wetu yani unaona Sauli anataka Mungu ammsikia amsaidie kupitia kwa ujanja ujanja wa saw, Samueli Lakini yeye mwenyewe hataki kuwa sawa na Mungu, hataki kuelewana. Leo hii okay, mtumishi nafikiri utakuwa ni ni, ni, ni, ni ni shahidi. Tukipeleka injili, unaweza kufika sehemu, watu wanakusanya nao wanakuja tunataka mtu Hapa tuna mtoto wetu anaumwa hiki, huyu kitu, hawataka kusikia injili, wanataka tu wa wafade msaada wa Mungu bila wewe wenyewe kwenda kwa Mungu. Mlishaona hilo? <tos> eh. Eh tunataka tu utuombe, utuombe amani nyumba yetu hii usiku tunapata maru welu matatizo na nini. Tafadhali utusaidie utuombe na watu na, na hao wanaojiita wafungaji, matapeni ma, ma, kwa wachungaji wa matumbo yao. Eh naenda na, kuwaombea wote hata wachafu. Biblia anasema Sauli anamwambia, "Anamfundisha Samueli vizuri." Samueli anamfundisha Sauli. Anasema hivi. wa 16. Samuel akasema, "Kwa nini kuniuliza mimi ikiwa Bwana amekuacha? Kama Bwana amekuacha, usitafutie mtu mwingine akusaidie. Anachoweza kusaidia ni kukufundisha sauti ya Mungu. Lakini kwa habari ya utakatifu ni na Mungu wako." Ndiyo sababu huwa hatukimbili kwenda kwa Ahomea kwa so, hata hapa Samueli angeza Samueli alikuwa vizuri na Mungu kwanza Samweli alikuwa ameenda mbinguni hiki ni kiwiriwiri chake na nafsi ya, ya roho ya mwilini lakini roho unajua wakati Kristo yuko msalabani tuweka kufunga a, a, yule mtu aliyekuwa upande waliosulubishwa naye pamoja naye yeye upande wa kuume alimuomba aseme Kristo ninaomba unikumuke katika ufanywa wako leo akasema mimi na wewe tutakuwa wote katika paradizo usiku wa leo katika mbingu za Mungu baba ana Paulo anasema furaha yao niko, niko, ni anasema nikiondoka katika mwili nitaenda kuishi na Kristo. Kwa hiyo Sauli ni kiwiliwili na ndicho kinasubiri kufufuliwa siku ya mwisho. Anasema miili itafurakieni huku chini roho zilizookoka zimepanda jiko pamoja na Kristo. Naenda ya kufundisha siku moja wafu wako wapi? Wafu waliu katika Kristo wako mbinguni pamoja na Kristo. Hawajakamilisha wamevaalishwa mabazi meupe hawafanyi kazi hawafanyi nini mpaka watakapokombolewa na miili yao ikaunganishwa nao wakakamilika Kwa hiyo Sauli kinapandishwa kiwiliwili yake na na ile roho tu ya kibinadamu ambayo sio roho hiyo ambayo hata mtasi hukoka anayo na ndiyo mafimbo anaoitembea duniani na leo unaweza kusikia simu sana amekufa wanaenda kuita wanamuita babu yao wangapi Ndiyo mambo haya Sasa pointi hiyo tumeiona kwamba kama hutaki kuwa vizuri na Mungu usimtumie mtu watatu kufanya u, u, kama u, unamfanya kama kama uh, mse, msemaji wako au wakili kwamba huyu emneni kanishemi na Mungu wa, Mungu kwa Mungu hakuna wa wakili. Wakili wetu ni Kristo tu moja. Ambaye naye ni Kristo katika mwili lakini ni Mungu huyo huyo. Kwa hiyo hatuna, hatuna wakili mwingine. Huyu Sauli anataka kumpata wakili Samueli. Eh, hey, mimi leo hii wakatoliki wanakwambia kwamba lazima waende wapate wakili anaitwa mwiki wa Mariamu. Sijui padri kawaombe. sijui huwezo kaongea na Kristo mpaka upite kwa wakili hapa na Biblia kiambaza kilivunjwa wote tunaweza tukaijongea meza ya rehema ya Mungu. Baada ya Kristo kufa kwenye lile giza la kuanzia saa 6 mpaka saa kenda. Kiangambaza kikatenga patakatifu pa Mungu na patakatifu pa patakatifu paka mbinguni. Anasema tuna anasema tu, tuna ujasiri wa kujongea mahali pa rehema pa Mungu, kwenye kitu cha rehema cha Mungu. Lakini usipotaka kwenda basi rehema haipo. Tunaenda tena. Kwa well, pointi nyingine ndio kwenye mstari hii tunaiona anasema hivi. Mstari wa ya wa ya wa... Isara 18 Biblia inasema hivi pointi ya 4 kwa hiyo pointi ya tatu tumeona kwamba tusitake kuwa vizu, tusitake kuwatumia watu kwenda kwa Mungu zaidi ya sisi wenyewe kwenda kwa Mungu tusitafute mawakili kwa sababu wakili hayupo wakili ni mmoja naye ni Kristo twende moja kwa mmoja kwa Kristo na madhamia yetu yatatakasa Isara 18 Biblia inasema hivi kwa sababu wewe hukuitii sauti ya Bwana wala hukumtimiliza asira yake kali juu ya Amaleki unaona kosa la Sauli inarudishwa Tunajifunza nini hapa? Unapomkimbia Mungu. Tukaenda mbali. Kwa sababu hapa Daudi Sauli alikimbia kwa Mungu akatoka kwa Mungu. Anapotaka kurudi kwa Mungu kuomba msaada tatizo kosa kosarin, yani habari naanzia pale pale ulipoondokea. Pale pale, usoondoka uliondoka kwa Mungu kwa sababu ya Mareki. Eh, yeah. hey, unapotaka msaada Mungu anasema turudi pale kwenye habari za Mareki. Pale pale mwanadamu anaenda kaye uko kanisani anamcha Mungu anafanya vitu akafikia France yameenda amempata mchumba sio amempata mke sio amempata mume akaenda hata kasilimu akaenda huko duniani akapigwa kama mwana mpotevu akirudi kwa Kristo harudi akiwa juu zaidi anarudia pale pale, pale ambapo aliondokea unaulizo maswali yale yaliyo kushinda siku ya kuondoka Sauli aliondoka kwa sababu ya maalike na vitu vingine Anarudi kwa Mungu swali ni lile lile. vitu, mmesha malizana mzee. Kaambia bana bado. Haya. Na mimi malizana kwanza. Hawawezi sasa. Tunapomacha Mungu, tunapoondokea kwa Mungu, siku kurudi kwa Mungu tunarudi pale pale. Hata kingeweza ukajikuta ume rudi chini kabisa. mtu Usijaribu unajenga nyumba, ukaondoka hapo umejenga umefika kwenye mshinga afkaondoka. Hoyo ukategemea kama utakuja uikute labda huko kwenye kupaua. Utaikuta hapo hapo kwenye msingi. Leo hii watu wanataka ukienda kwa Mungu, watu kwa Mungu wakirudi waje wakiwa ni mtu mpya, sisi huyu amefika juu hapana. Unaanzia pale pale ya mkimu round chini kidogo. Ndio cho la kukuta Kosha la Samuel la Saul. Lakini tuangalie kitu kingine. Anaa anyway, kubwa pointi kubwa ni ilezo kuona nataka kuziongelea zime, zimeisha. Na bado kuna vitu vichache. So, kuna pointi ndogo sasa. Tuje kwenye pointi ndogo. Tuje kwenye pointi kidogo. Tumejifunza pointi kubwa nne. Pointi ya kwanza habari ya uchawi ambao ni dhambi ya kwanza kabisa inayomchayo inayomudhi Mungu. Ya kwanza kabisa. Na leo hii utaenda wewe makanisa utaambiwa tunaenda kupigana na wa wachawi. Wacha uchawi toka, uchawi toka. Wewe ume, umevaa mahiri zake. Eh unaangalia movie zake? Watoto wako wanaangalia makatuni yake. Halafu huyo mchao utamtoa kwa kinywa gani? toka. Toka. Tok upuzi. Eso naambia watu kwenye matau 15, niliwaambia wasema ondoka hapa. Herod anataka kukuua. Hao nawaambia nendeni mkamambie huyo mbweha. Mafinali kwa anaongea kwa kwa kwa furaha anasema mnenendeni mkamwambie yeye bwana ikasirika. Lazima tu unapoikemea adamu lazima na uso ufanane na kuikemea. Sio? Eh? Hey, unajua jamani Mungu anachukia adamu. Tuwe makini jamani. Unajua hizi <coughs> ni siku za hatari. Kristo anakaribia ngono nini? Kwa vinyo vyako tu. Huna neno la Mungu unalonenena. Ha hiyo lazima tu itakase tukatakase lazima tu itakase tukatakase sasa point hizo no ya pili tumeona kwamba tunapoondokea kwa Mungu tukirudi tunaulizo maswali yale kama uliondoka kwa Mungu kwa sababu uliondoka labda umefanya dhambi labda ya ya, ya ya uongo ndio inkusumbua utarudi unaulizo habari za uongo kama unaondoka na uzinifu utarudishwa na uzinifu ule kama unondoka na uchawi unarudisha uchawi ule ule huwezi karudi mbele haishi katikati hapo lazima uje ukapambane na lile tatizo ndipo utakaposafishika pointi ya tuona kwamba e, Mungu tusitafute kumskimiza Mungu kama Mungu hata hatutaku, yani tusitafute Mungu atusikilize e, kama hatotaki kumsikiliza na yeye na la tusitumie watu wengine tusitumie ma, e, Eh, Labda wachungaji si kuombewa wakati sisi wenyewe ni wachafu na hayo maombi hayafanyi kazi hata siku moja binafsi sema jitakaseni mioyo yenu enyewe nyenye mia mbili anasema el, Eliya anawaambia Waisraeli anasema je kama Mungu ni Mungu basi mkae na Mungu kama bahari ndio Mungu basi mkae kwa lakini msikae katikati Mungu hataki tukae katikati sasa point ndogo ambazo kwa tumeziona, tumeziona hizo kunne Point ndogo tuangalie pale Anasema Misari wa kumi, Point ndogo. Anasema hivi, kati za kufunga tu. Naye Sauli akamwambia kwa Bwana akasema, yule mwanamke akisema Je, akisema kama bwana haishivyo kama aisivyo bwana kupata adhabu yoyote kwa jambo hili msali wa kumi anasema naye sauli akama pia kwa bwana yani leo hii watu wasio kuwa na ma, yani hawataka kushukana na Mungu Hawataki kuisikia sauti ya Mungu ndio hapo kwanza kabisa anasema bwana akubariki sana eh kuna wakati tunafanya wakati mwingine za tunafanyanga kazi za tenda na wafanyakazi wenzangu tunafanya tenda li unamwambia lakini hapa uwezekano wa kupata ni mdogo kwa sababu hizi hizi na hizi na hizi ana kuambia, tutaomba tu kwa Mungu Bwana atatuna. huyo Mungu wewe kwanza tuma mwenendo yako tu peke yako naiona. Mungu hata atakwenda kwenye neno lake angalau ukalishikie. Yaani watu wa duniani ni wepesi wa kwanza kuwapa kwa jina la Mungu. Bwana atakubarikiwa. Hebu tukusanyike wote tuombe corona yondo Tanzania nzima hakutakuwa na corona. Kuna mpuzi mmoja hapa ubungu Anasema kwa jina la Yesu Kristo na Haita injia Tanzania. Siji ufufuo si kabila gani. Watu wasioataka kuisikia sauti ya Mungu Ndiyo Sauli huyu, ndio waanza kuapa kwa jina la Bwana. Kama Bwana aishi, Bwana akubariki sana. Wachao wanapenda sana kutumia Mungu. Sana. Bwana akubariki sana. Jamaa, mungu, paka na kuzidi wewe ambao unaenda hata kanisani angalau kusikia kwa sauti yake hakuna jione kana wao nimpa kwa ni watu sababu ni wa kumweka Mungu kinywani Biblia inasema katika Ezekiel mwanzo 33 mstari wa 31 Ezekiel 33:31 hebu tende pale Ezekiel 33:31 nasema kama ukifika kwenye Zabuli, katikati mwa Biblia kulia kuna mithali, kuna mwahubiri kuna wimbo ulio bora kuna kuna Isaiah kuna Yeremia kuna maombolezo alafu ndo utafika kwa Ezekiel Ezekiel 31 Biblia inasema hivi 34 eti 30 anga pinwi sana tat 33 samaje lakini hata Biblia nasema, mstari wa 31 inasemaje Nao huja kwako kama watu wajavyo nao huka mbele yako kama watu wangu nao husikia maneno yako wasiyatende Yaani wanakuja kama watu wengine. Eh bwana na huomba kama wengine. Kubariki bwana akubariki ufanye lakini wanasikia maneno ya bwana hawayatendi. Biblia nasema yeyote yasikiaye ya maneno yangu Matayo Saba Mathayo 7:24-26. Asiyatende atafananishwa na mtu aliyojenga nyumba katika mchanga. Turudi kwenye Isaya 33. Moja, nao huja kwako kama watu wajazo nao hukaa mbele yako kama watu wangu nao husikia maneno yako wasiyatende maana kwa vinywa vyao hujifanya kuwa wenye upendo mwingi lakini mioyo yao ime, inatafuta faida yao kwa zinywa bwana anabariki sana bwana hey, ni, mwema. Buana ni buana. lakini hawayatendi na hayuma mioyo yao Siku Se, mingine nasema watu hawa huaniabudu kwa vinywe vyao lakini mioyo yao imefarakana mbali naye. Stand up wazoni mstari maarufu sana. Hata 15 mlango wa nani? Ma, Mathomo wa 15 usalwa Na akiwa na Isaya mlango ule wa 29. Usalwa 10. Basi tutaishia hapa kwa leo. Nilikuwa na pointi ndogo kadhaa lakini ngoja tuishie hii moja. Hayo sio ndogo ni kubwa. Sio ndogo ni kubwa. Lakini tunaona pointi tano, 4 kubwa na moja ndogo na zote zinafuhusu. Na kuombea Mungu akutie nguvu na mimi mwenyewe nayo nena, nisishie kunena. Paulo anasema hivi, sijaanza kuomba. Lazima hivi. Anasema nami ninafanya jitihada na napigana ngumi, sio kama napigana hewani ili kusudi ni wahubiria wengine mimi mwenyewe nishje nikakataliwa. Leo rigorado ni wazuli sana wa kuhubiri. Anakwambia Mungu awabariki sana. Sijakira Joelio huko wapi, lakini wamekataliwa na Mungu kuanzia kwenye ukoo wao mpaka milele. Lazima kesema maneno ya Mungu. Yule mnenaji. Yule msikilizaji wote yanatuhusu. Nimekuhubiria ya wewe kama nilivyojihubiria mimi. Mamungu ndo kushukuru kwa maana zako. Asante kwa sura ya 28 ya Somo wa kwanza. Asante kwa maneno unayonena na miwa yetu. Hamki ni Mungu ni magumu ya ni Mungu ni. Ma... Lakini neno wako inasema kristal, bila wewe hatuwezi kufanya jambo lolote. Tunaomba ukatuwezeshe, uatupe e, ili neno likatutie nguvu badala ya kutukatisha tamaa. Ikitujenge badala ya kutubomo, Ikitusimamisha badala ya kutulaza chini katuhudumie Mungu hata katika kipindi kinachoendelea na kipindi vingine. Sante Mungu kwa kutukusanya siku leo na uhai wetu. Tulinde dhidi ya magonjwa, dhidi ya ngoja huu mbaya, inayozunguka Tanzania na, na dunia nzima. Funika watu wako ufalme, walinde na kuwatakasa kwa damu yako Yesu Kristo. Walinde moyoni zaidi halafu milini pia. Katika jina la Baba, na la Mwana, na Mtakatifu. Tunamini Amen.